يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفه اقرا القرآن fa innahu yati yawm al-qiyamati shafian li ashabihi Alhamdulillah Tunamshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala kwa neema zaake khair zaake na baraka zaake mbalimbali ambazo endelea kutumiminia Falillahil hamdu min qablu wa min ba'd tatakuwa na khatiba leo mjani ambaye insha Allah tabarak wa taala atatutubia kusi anana alquranu wa atharuhu fil ummah qurani na athari katika tutakayopewa biidhnillah tabaarak wa ta'ala lakini kabla ya khutba, tukumbushane machache ambayo yanahusiana na baadhi ya yale tutakayosikia katika mimbar باذن الله تبارك وتعالى kama tunavjua ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagua sisi ni katika wale wachache waliochaguliwa الله Allah Subhanahu wa Ta'ala wakapewa neema hii tukufu ya Al-Quran kalamullah tabarak wa ta'ala tukapewa zawadi hii ya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah samaka Quran thumma awrathna min ibadina kisha tukawarithisha, tukawapa hiki kitabu kitukufu wale tuliochagua katika waja wetu Allah Subhanahu wa ta'ala ametuchagua na akatutunuku zawadi hiya ya Al-Quran lakini Qur'ani hii ikaja na majukumu na katika majukumu yake Allah Subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuweze kuipokea Qur'an Tujifunze Qur'an, tuisome Qur'an, tuzingatie Qur'an na tuweke kwenye vitendo yale ambavyo Qur'ani yatuelekeza kuyafanya au kujiepusha. Allah subhanahu wa ta'ala amekifanya sahali kitabu chake ya kuwa mtu yoyote kutoka katika mujtamaa wote sehemu yoyote duniani anaweza akajifunza qur'an akaielewa qur'an na kuifuata qur'ani kama anavotaka allah subhanahu wa ta'ala allah asema wa laqad yassarna alqur'ana lidh-dhikr fahal mim mudh-dhikr ahi marudiwa takriban marang wakati suratul qamar allah subhanahu wa ta'ala akituthbitishia akitahakikishia ya kuwa qur'ani ni sahali Qur'ani ni sahali kuisoma. Qur'ani ni sahali kuelewa na Qur'ani ni sahali mno kuweza kuifuata kama inavyoamrisha au kama inavyokataza. Li anna Allah tabarak wa taala la yukallifu Allah nafsan illa wusa'aha. Kwa sababu Allah huamkalifishi mja wake ku zaidi ya yale anoyaweza. Kitabu hiki cha Allah subhanahu wa taala مسلم أسمى الله سبحانه وتعالى ketika قران وامرت ان أكون من المسلمين وان اتلو القران ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه يرجون تجاره لن تبور hiki kitabu Allah dalla jalalu ametuamrisha tweni wenye kusoma wa hadha amrun min Allahi tabaraka wa ta'ala wa an atlu alquran kuyosoma quran na kufwata yanavyoamrisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wa khassa wa salamu walipo ipokea kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mambo yalibadilika historia ilibadilika. hali za uongozi ulimwenguni ukabadilika kwa sababu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ilileta athari duniani ambayo haikuwahi kuonekana wa hapo nyuma tukikumbuka na kuzingatia hali ya Waarabu walivyokuwa kabla ya Uislamu hali ya Waarabu walivyokuwa kabla ya kushushwa kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Walikuwa ni watu ambao Takriba ni wanyama hawajielewi hawajijui wanamuasi Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kila aina ya maasi kuanzia kwa shirku billahi tabaraka wa ta'ala unywajetembo uzinifu kuwadhulumu watoto hasa watoto wa kike na mengine mengi waliokuwa wakiyafanya qad khasira alladhina qatalu awladahum safahami bغير علم suratul an'am hali ya haliya wa arabu walikuwa ya kushushwa alquran anawsema abdullah ibn abbas radiyallahu tbaraka wa taala an ikiwa wataka kujua Hali ya arabu kabla ya alquran isome suratul an'am na utaona walikuwa hali yao kama hii aya yanavyosema Allah subhanahu wa ta'ala qad khasira alladhina qatalu awladahum hakika wamepatwa khasara kubwa wale ambao walikuwa wakiwaua watoto wao watoto wa kike yametokea haya wakizikua wakiwahai wakidhulumiwa lakini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala niliposhuka hali ikabadilika Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wadhkuru ni'mat Allahu alaykum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum idh kunbukaan za allah subhanahu wa ta'ala mlipokuwa maadui mkipigana biatfahi alasbab kwa sababu ya sababu mambo madogo madogo mukipigana, mukiuwana, mukichukiana lakini baada ya kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala kushushwa hali yako badilika walikuwa akishangaa Kumuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Anawaita kumwabudu Mungu mmoja wakishangaa kwa kusema aj'ala alihata ilaha wahida Huyo Muhammad hivi atuambia kuwa Mungu ni mmoja tu ha -wingu, -wingu wengine wengi tuwapeleka wapi lakini baadaye hali ikabadilika na jaziratul arab ikakuwa ni masqatu tauhidillahi tabaraka wa taala ikawa ndio asli ya kupokeshwa kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Heaven hali yao ilivakuwa wakimshirikisha Allah wakimwasi Allah subhanahu wa ta'ala wakifanya mambo mengi ya kiupuzi lakini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala iliposhushwa hali ikaanza kubadilika. Na wao wenyewe wakakiri na kuwa kweli hiki kitabu si kama kitabu kingine chochote cha kawaida alipo sema Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake "thalikal kitabu la rayba fihi" namadou wenyewe wa walishuhudia ya kuwa kweli hiki kitabu ni maneno ambayo si ya kawaida tunaielewa lugha ya kiarabu tunaijua lugha ya kiarabu vyema walikuwa wakitunga mashairi wakishindana ilikuwa ni muujiza lugha hii ya kiarabu lakini muujiza aliyopewa Allah mtume sallallahu alaihi wasallam ya alquran ikawashangaza tunakumbuka kisa cha utba bin rabia ambaye alitumwa na maquraish aende akamconvince nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aweze kumpatia some favors ampatia some options kama ni kumwoza kumpatia mali uongozi alichofanya mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kumskiza kwa umakinifu alimsomea qur'an Aliposomewa Qur'ani kakiri. Na kusema wallahi ma sami'tu kalaman mithlahu. sejawai si maneno kama haya ni maneno ambayo si ya kawaida alisema haya si maneno ya wachawi si maneno ya waganga si maneno ya wandawazimu walikuwa wakidai walikiri kuwa ni maneno ambayo ni min rabbil alamin ni kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala tunakumbuka kisa cha umar radiyallahu tbaraka wa taala an alifayona ile kurasa na kuisoma suratu taha na kuielewa ikawa ni sababu ya kuporomosha yale mar, maradhi yote ya moyo ambayo ilikuwa ndani ya roho ya umar na imani ikapiga hodi ndani ya moyo wake allahu tabaraka wa taala an tunakumbuka kisa ya fudayl ibn uayyad radiyallahu tbaraka wa taala an ambaye alikuwa amezama katika maasi bali moyo wake ulikuwa umeshikamana na manamke fulani ishq anapanda juu ya kuta ya nyumba ya yule msichana akamtafute mara anasikia msomaji anasoma kaul la tabaraka wa wataala alam yaani lil ladina amanu an taksha' qulubuhum li dhikri llah jahe kwa wale ambao wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala nyoyo zao ziweze kunyenyekea na kuogopa zinaposikia utajwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema bala bala akajrudia akatubia na akawa ni alim mkubwa mpaka leo kuweza kutajwa Tunakumbuka kisa cha Najashi ambaye aliposomewa Quran na Jaafar bin Abi Talib Allahu tabaraka wa ta'ala akakiri na kusema Allah, Hada kalamu alladhi jaa bihi nabiyukum wama jaa bihi Isa bin Maryam la min mishkat akasema haya maneno ambayo nayasikia na yale aliyokuja nayo Isa lazima sosi yake iwe ni moja kwa sababu alisikia ni maneno ambayo ni wahi ilimgusa moyoni na akasimama na msimamo wake wa kuwalinda masahaba pamoja na kuwa yeye hakuwa mslamu wakati huo بالله حتى ماجني وللتقو جاءو سكيذا قران كو صلى الله عليه وسلم وكاسكيا كلام الله ايكاو نا اثار كبوا سانا كاتيكا نيوو زاو نا مايشا ياو نا وكاكيري لا كسمو يكو عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احد ولبسكي يا مننوا يا الله سبحانه وتعالى هيلو ليكاوغسا na likawa ni sababu ya wao kupata hidayah na kuenda kufanya daawa katika jama zao na watu wao hivi ndivyo Qur'an zilipogusa nyoyo za waumini wakati huo bali mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu اصحابuhi radiyallahu tabaraka wa taala anhum kana khuluquhum alquran aisha al lipo ni neve pilevakuwa tabia ya mtume sallallahu alayhi wasallam Akasema Qur'ani iliathiri maisha ya Mtume صلى الله عليه وسلم yote kiakida, kitabia, kimuamala, bali hata kunyanyua haki za wanawake katika jamii. Wanawake walikuwa wamedunishwa, walikuwa wamenyanyaswa, walikuwa wanadhalilishwa. lakini kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ikaathiri kila nyanja ya maisha na ikaeneza uadilifu maishani. Sali njeje mimi na wewe kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala imeweza kutuathiri vipi? Uhusiano wetu na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yapi? Bali hata tunapozungumzia za zetu za leo wengi katika ndugu zetu ambao wameslimu wanapohadithia namna walivyojaliwa kuingia katika Uislamu atasema ya kuwa niliposoma Quran hata kabla ya kumaliza suratu Baqarah Tiyari imani ilikuwa isha au nuru ya imani ishangaza ndani moyoni mwangu bali hata katika nuskha ya leo ya Friday bulletin kuna dada yetu mmoja ambaye anazungumza akielezea namna ambavyo alikuwa anachanganyikiwa kuhusiana na imani yake ya Kikristo kumuhusu nabi Isa alayhi salam mara ni mwana wa Mungu mara ni Mungu mara ni hivi mara ni vile asema alikuwa akipata mushkil mkubwa sana kuweza kumwelewa nabi Isa Alipoanza kufanya utafiti na Allah akamjalia akapata nusha ya Quran ikawa ndio mwisho ya matatizo yake kuhusiana na imani yake kwa nabi Isa alayhi salam wal yawmul ya muslima leo yeye ni mslam na anaenjoy uislamu wake na imani aliomjalia Allah subhanahu wa ta'ala ni katika athari za kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa walimwengu ndio maana zawadi bora ambayo unaweza ukampa Mwenzako, jirani yako rafiki yako asiyakuwa mslamu ni tarjama ya kitabu cha Allah ukamuhimiza aishimu na kuisoma biidhnillah ta'ala Akiisoma na moyo ambayo uko wazi ataweza kupata ataweza kupata hidayah kwa sababu Maquran ma, ni ina muathiri katika nyanja mbalimbali. Quran ni hidayah. Inna hadha al yahdi llathee hiya aqwam huda llinnas, huda llimuttaqeen. Ukitaka uongofu, ukitaka moyo wako ufunguke, ukitaka wewe kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukitaka kupata baraka katika maisha yako, katika umri yako, katika nyumba yako katika wakati wako na muda wako rudi kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala shikamana na Qur'an na haya haya yote yana dalili katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam leo wengi tunalalamika ya kuwa hatupati baraka katika muda wetu siku inaanza inamalizika hauone umefanya mengi rizki yako unapata mapeni yako na kabla ya ku, ku kuzinduka tayari shamalizika tunahisi ya kuwa kuna hali ya uzito katika mambo mengi maishani swali ni je ma huwa ulaqatuna bikitabillah tbaraka wataala uhusiano wetu na kitabu cha Allah subhanahu wa taala ni yapi ibn alqiyam rahimahullah ametaja sababu kumi za mje kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa taala namtalo kupata mapenzi ya Allah Allah anamkunjulia maisha yake anamrahisishia mambo yake anamjalia hayatam saida fi adunya wal akhirah ametaja number 1 ni tilawatu kitabu la tabaraka wa taala bitadabbur kuisoma kitabu cha Allah subhanahu wa taala kwa mazingatio kuisoma kitabu cha Allah hali ya kuwa unajaribu kuelewa na baadaye kuweka kwenye vitendo hii ni katika sababu kubwa ya kuweza kuleta itmiinan, kuweza kufungua nyoyo zetu na kutupa raha ndani moyoni. Lazima tuweze kufanya tajdid, turunio our connection with the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Quran itakuwakikishia mambo hayo yote. Na unapokuwa karibu na Quran siku zote shetani atakuwa mbali na wewe ana musema Allah subhanahu wa ta'ala waman ya'shu 'an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa lahu qarin unapojweka mbali na dhikri ya Allah wa a'dhamu adh-dhikri kalamullah dhikri bora maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala unapojweka mbali na Qur'an basi shaytan ndio anakuwa rafiki wako wakaribu kwa hivyo katika athari za Qur'an katika maisha yetu inatupatia mahaba ya Allah inatuongoza Inalete baraka katika maisha yetu na umri wetu na muda wetu wa hadha kitabu ilaika ilaik mubarak na cheo chetu hapa duniani na kesho akhera leo utakapoona mtoto mdogo wa miaka 7 8 9 anazunguka zunguka hapa unaweza mchuna masikio kumwambia kachini wacha kusumbua watu lakini lau kaambiwa kuwa mtoto huyu ni hafidhul Quran ama hifadhi kitabu cha Allah au kama anasoma arasoma ayatun min kitabi Allah utamuita umbusu na kumkumbatia kwa nini kwa sababu heshima ya kuwa na kitabu cha Allah bal huwa ayatun bayinat fi sudur alladhina utu ilm ilmu bora na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndo maana ta'aluma bora kazi bora tunaweza toka ifanya ni khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu kitabu hiki ndugu zangu katika athari zake nzuri, inasimama na huyu mja hapa duniani katika kaburi lake na kesho akhira, hata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kaburi kuna ibada ambazo zimetajwa zitamlinda na kusimama na mja akiwa peke yake mmoja yapo ni kitabu Allah alquran yaumul qiyama utakapokutana na Allah mtume asema sallallahu alayhi wa sallam isomeni quran kwa sababu Qur'an itasimama nanyi fa innahu yati yawm al-qiyamah shafian li ashabihi itakutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ndugu zangu kuna umuhimu wa sisi kuweza to umuhimu wa kitabu hiki katika maisha yetu na nasaha kwa muslamu ambaye hajui kusoma Qur'an wallahi ni khasara. wallahu wako Allah shakuhakikishia ya kuwa ni sahali mno wewe kuweza kujifunza kitabu cha Allah, wasubiria nini? Ni mpaka lini utakuwa ukiwaona watu wakisoma Quran, kisha wewe unajapatia udhuru excuses ya kuwa ah, mimi sikupelekea madrasa, sikupata bahati ya kusoma Quran, mpaka lini? Muislamu anaweza akisoma Quran katika umri yoyote. Na ni hasara zaidi mimi na wewe ambao tumejaliwa ya kuwa tunajua kusoma Quran na siku inapita wiki inapita bali hata miezi ya pita na tusiweze kushika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukisoma ni hasara Muislamu angalau amalize mara moja kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mwezi Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuhakikishia ya kuwa kufaulu kwetu hapa duniani na yaumul qiyama utakapokutana naye ni kwa kushikamana na kitabu hiki na kuielewa na kuweka kwenye vitendo ما سنة صلى الله عليه وسلم لا كفوات منهج يا صلى الله عليه وسلم فهم القرآن والسنه على فهم الصحابه وسلف الصالح كيفه سيسترد القران تكشيكمانه سنه انتمي صلى الله عليه وسلم لا منهج يا مسحابا الله عليه وسلم سبيلا للمؤمنين باذن الله تبارك وتعالى امه وته تطاط عز kama ulipopata Aiza kupitia Qur'ani wakati wake alayhi salatu wassalam ndio maana katika Qur'an Allah anatuhakikishia ya kuwa qul lil ladhina kafaroo satughlabun innal ladhina kafaroo yunfiquna amwalahum fi sabeelillah thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun Allah kila namna Qur'an lakini hawataweza watashindwa watashindwa vipi lazima sisi turudi kwa Qur'an na sunna ya mtume wetu sallallahu Tusiwe ni wenye kuwafuata wasio kuwa wa kujifananisha na wao hasa kwa mambo ambayo ni ya dini yao na ndio maana lazima tukumbushane na kunasihiana ya kuwa tupo katika nyakati ambazo kuna sherehe nyingi ambazo kwamba zinatokea kuna mengi ambayo kwamba yanafanyika ni muhimu Muislamu kujua mipaka ya dini yake. Kuna wengi wetu ambao jamaa zetu wengi si waislamu watakuwa wanasherehekea sherehe ambazo kwamba ni za kidini, sherehe ambazo kwamba kulingamana na wao ni muhimu, lakini kulingamana na Muislamu inahusishwa na shirki kwa namna moja au nyingine. Lazima Muislamu aweze kujua mipaka yake na kuweza kumridhisha Mola wake Subhana wa Taala kwanza kabla ya mtu mwingine yoyote. Na pili, lazima tuelewe ndugu zangu. Kuna wengi kula nje ambao wana sharri nyingi. Kuna wengi barabarani ambao hawako soba, ni walevi, ma alasaf, ni nyakati za sherehe lakini unakuta kuwa maovu yanatokea zaidi. Kwa hivyo lazima sisi tuweze kujichunga, kuchunga usalama wetu, kuchunga watoto wetu na wakati huo huo tuweze kuchunga Eh, mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hawa wengi Awasiokuwa siokuwa waslamu na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika njia yake kwa hivyo Allah muda uliobakia tumpatie shekhi ili aweze kutupatia mada yake ya kinagaubaga wa jazaakumullahu khairan na naomba eh, Masheikh ambao wako na shekhi kula nje muda wake umewadia kwa hivyo tafadhali Sheikh aweze kuingia ndani barakallahu fikum Tayib katika mambo ambayo tunaposubiria Sheikh tuweze kuendelea na kutaja ni kuwa ahlul ni watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa hadhi amewapa cheo amewapa yaani fadla katika hulo ulimwengu يوم القيامه katika kaburi na siku atakayopewa atakakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala Tukikumbuka Mtume صلى alaihi wa وسلم ale ya kuwa Allah akona special people watu ambao ni hasa ni wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ana wadavaliu hawa ni watu gani ahli alquran ni watu ambao wanajulikana kuwa ni watu wa quran ibn alqayyim rahimahullahu tabarak wa ta'ala asema ahlu alquran ni wale ambao wameielewa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na wakaweka kwenye vitendo yale ambao wamejifunza katika kitabu cha Allah kwa hivyo kule kuhifadhi tu Quran ni katika mambo mazuri ni katika fadla kubwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala humchagulia mja wake lakini unapojaliwa kuhifadhi Quran lazima wewe uende extra mile ya kuweza kuwa na akhlaqu hamalati Quran lazima uwe na tabia za watu wa Quran aliyajaliwa kuhifadhi Quran na kuwa ni min ahli alquran lazima awe tofauti katika jamii yake lazima quran ionekane katika mazungumzo yake lazima quran ionekane katika muamala wake lazima quran ionekane katika vitendo vyake lazima quran ionekane katika ihsan yake kwa wazazi wake kwa jirani zake na kwa kila muslamu bali kwa kila mwanadamu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema واحسن ان الله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى انا بندa وانا ufanya ihsan kwa hivyo ili mslamu aweze kuwa ni katika ahlul qur'an hata kama haukujaliwa kuhifadhi qur'an bas jua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na itekeleza katika maisha yako kama inavyoamrisha qur'an jiweke mbali fanti min ahli alquran bi tabaraka wa ta'ala katika mambo muhimu ambayo mslamu anafaa kujibidisha kuhusiana na alaka yake na quran ni kuwa nyumba ya mslamu inafaa kuwa na nyumba ya quran leo kuna vishawishi vingi sana ndani ya majumba yetu kuna mengi ambayo kwamba ya kusikizwa na kutazamwa ndani ya majumba Ndama, Ndomana maana ma alasaf baadhi ya waslamu wamekosa kufanya majumba yao kuwa ni buyutu Qur'an ikawa kuna matatizo mengi for just a very small things wanakosana mke na mume hawana usalama watoto siku zote hawana utuifu lakini lau tukileta Qur'an katika nyumba yetu kuanzia kuisoma Qur'an ndani ya majumba ni sababu ya kuleta baraka katika nyumba tunakumbuka aliyoyasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kusiana na suratul baqarah yakuwa sura hii ni sura عظيم ni sura ambayo inamlinda mslam hapa duniani itamtetea mslam yaumul qiyama na zaidi wachawi na waganga hawaiwezi sura hii ni fadla Ilikuwa lini misho ndani ya majumba yetu kusomwa au kusikizwa suratul baqarah katika khairi za nyumba za qur'an ni vyema watu wakawa na vikao vya kusoma Qur'an kufundishana au hata kusoma aya moja mbili ya tafsiri kila siku muite mtoto wako ambaye ako class 6 class 7 Mpatia tafsir awasome tafsiri ya suratul Fatiha kesho asome tafsiri ya aya zingine hii ni sababu ya kuleta malaika katika majumba yetu wa majitama qaumun fi baytin min buyuti llah yatluna ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليه السكينه ني سباب يعفوت وخير بركز الله سبحانه وتعالى في بيعه يا مسلمين نتمنى الله سبحانه وتعالى ان تعطيه توفيق ان من أهل القرآن وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته